Привіт, друзі! Я радий вас вітати на каналі Голос Фолянто. Сьогодні хочу вам запропонувати цікаве оповідання, яке, як завжди, сподіваюся, що вам сподобається. Дуже дякую вам за вашу постійну підтримку. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки, звичайно, підписки, не втомлююсь про це нагадувати. І, як завжди, бажаю вам приємного прослуховування. Дякую вам. Агата Крісті Таємниця Регати Містер Айзек Пойнсов вийняв із рота сигару і схвально промовив. Гарне місце! Таким чином висловивши своє схвалення гавані Дартмута, він повернув сигару на місце і оглянувся з виглядом людини цілком задоволеної собою, оточуючими та життям загалом. Що стосується задоволення собою, то воно було цілком обґрунтоване. У свої 58 років містер Айзек Пойнц зберіг чудове здоров'я і гарну форму, можливо, з невеликим натяком на повноту. Це аж ніяк не означало, що містер Пойнц виглядав огрядним. Ні, зовсім ні. Та й бездоганно підігнаний яхтовий костюм не дозволяв зарахувати його до категорії старіючих і повніючих джентльменів. Цей костюм був бездоганним до останнього гудзика і найменшої складки. Тож смугляве і трохи східного типу обличчя містера Пойнца, освітлене козирком спортивної кепки, мало всі підстави випромінювати впевненість і спокій. Щодо оточуючих, то малися на увазі, звісно, супутники містера Пойнца – його компаньйон Лео Штейн, сер Джордж і Леді Мерроуей, містер Семюль Лезарн з донькою Євою, місіс Растінгтон та Еван Левелін. Компанія щойно повернулася з прогулянки на яхті містера Пойнца «Веселунка». Вранці вони спостерігали за гонками вітрильників і тепер повернулися на берег – аби ненадовго віддатися ярмарковим розвагам. Пограти у кегельбан з кокосами, покататися на каруселі і подивитися на людину-павука та неймовірно товсту жінку. Без сумніву, якщо хтось і був у захваті від таких розваг, то це була Єва Лезерн. Тож, коли містер Пойнтс, зрештою, запропонував обідню перерву, щоб відправитися до Роял Джордж, Її голос був єдиним незгодним. «Ой, містер Пойнтс, а я ще хотіла, щоб справжня циганка передбачила мені долю у своїй кибиці». Незважаючи на серйозні сумніви щодо достовірності згаданої справжньої циганки, містер Пойнтс поблажливо поступився. «Єва просто у захваті», – промовив містер Лезерн. «Не зважайте, якщо нам дійсно пора». «Часу вдосталь», – доброзичливо відповів містер Пойнтс. «Хай юна леді розважиться, а я тим часом виграю у тебе в дартс, Лео». «Двадцять п'ять і більше отримують приз!» – високим гугнявим голосом вигукнув господар павільйону. «Ставлю п'ятірку, що наберу більше», – заявив Поінц. «Згода», – охоче погодився Штейн. Незабаром чоловіки з головою поринули у змагання. «Схож, Єва не єдина дитина в нашій компанії», – прошепотіла леді Меровей до Евана Левелліна. Той кивнув у відповідь, але з деякою розсіяністю. Подібна неуважність простежувалась у нього з самого ранку. Деякі з його відповідей дозволяли пропустити, що він взагалі не чує, про що його запитують. Залишивши його в спокої, Памела Мерууей повідомила чоловікові. У цього молодого чоловіка точно щось на думці. А може хтось? пробурмотів сер Джордж, багатозначно киваючи в бік Джанет Растінгтон. Ледь Меровей злегка насупилася. Вона була високою і стрункою, бездоганно доглянутою жінкою. Яскраво-червоний лак на її нігтях чудово гармоніював із темно-червоними кораловими сережками. Її очі були темними і дуже проникливими. Погляд прозоро-блакитних очей сера Джорджа, попри його безтурботні манери добродушного англійського джентльмена, був не менш пильним і проникливим. Якщо Айзек Пойнц і Лео Штейн більшу частину життя проводили на Хаттонгарден, торгуючи діамантами, то Сер Джордж і Леді Меруей належали до іншого світу – світу французької рив'єри, гольфу в сен Жан де люс і зимових купань на Мадейрі. На вигляд вони були як квіти, що ростуть, не знаючи ані турбот, ані клопотів. Але, можливо, це враження було не зовсім вірним. Турботи бувають різні, як і клопоти. Ось і дитина повертається, зазначив Еван Левелін, звертаючись до місіс Растінгтон. У цьому смаглявому молодому чоловікові було щось від голодного вовка, що деяким жінкам здається дуже привабливим. Але чи вважала його таким місіс Растінгтон, залишалося цілковитою таємницею. Вона не з тих, про кого кажуть відкрита душа. Місіс Растінгтон рано і невдало вийшла заміж, менш ніж за рік шлюб було розірвано, і хоча її манери були незмінно чарівними, це наклало на неї відбиток відчуженості. Єва Лезерн, підстрибуючи, повернулася до дорослих, жваво трясучи своїм довгим світлим волоссям. Їй було лише 15, і вона в повній мірі мала властиву цьому віку незграбність і невичерпаний запас енергії – «Я вийду заміж у сімнадцять», – оголосила вона, ще не встигнувши віддихатися. «За страшенно багатого чоловіка, і у нас буде шестеро дітей, а вівторок і четвер – мої щасливі дні, і мені завжди треба носити щось зелене або блакитне, і мій камінь – смарагд, і…» «Гаразд, курчатко, договориш по дорозі», – зупинив її батько. Містер Лезерн був високим, світловолосим чоловіком із зовнішністю виразного язвеника та деяким відтінком скорботи на обличчі. Містер Пойнтс і його компаньйон відірвалися від свого змагання. Перший задоволено посміювався, а містер Штейн виглядав засмученим. «Це питання везіння», – виправдовувався він. «Майстерність, мій хлопче, майстерність!» – заперечив містер Пойнтс, весело ляснувши себе по кишені. «П'ятірку я таки з тебе взяв. Мій старий, ось той був першокласним гравцем. Ну, панове, час рушати. Тобі все передбачили, Єво. Попередили, щоб остерігалося гарячого брюнета. «Брюнетки», – поправила Єва. «Вона косоока і може накоїти купу неприємностей, якщо я не остережуся». І ще я вийду заміж у 17». І вона весело побігла вперед, залишивши компанію на здоганяти її по дорозі до Роял Джордж. Обід був заздалегідь замовлений передбачливим містером Пойнцем. І офіціант, вклоняючись, провів їх на другий поверх у приватні апартаменти. Круглий стіл уже був накритий. Величезне вікно, яке виходило на портову площу, було розчинене, пропускаючи гамір ярмарку і хрипкий скрип трьох каруселей, кожна з яких рипіла по-своєму. «Краще зачинити його, якщо ми хочемо чути одне одного», – зауважив містер Пойнтс, підкріплюючи свої слова дією. Усі розсілися за столом, і містер Пойнтс із сяючим виглядом обвів поглядом своїх гостей. Він відчував, що їм добре, а йому подобалося робити людям приємне. І ось вони всі тут. Леді Меровей, чарівна жінка. Недосконалість, звісно. Він прекрасно усвідомлював, що ті, кого він звик називати вершками суспільства, навряд чи прийшли по захват, виявивши подружжю Меровей у своєму колі. Але з іншого боку, про існування Айзека Пойнца ті самі вершки взагалі не підозрювали. У будь-якому випадку Леді Меровий – диявольськи приваблива жінка. І він був готовий заплющити очі на її вчорашні витівки за бриджем. А ось щодо сера Джорджа, така поблажливість давалася йому значно важче. У хлопця абсолютно риб'ячі очі. Так і дивиться, де б чого урвати. Тільки дарма сподівається поживитися за рахунок старого поінца. Уже про це він подбає. Семюль Лезерн – загалом непоганий хлопець. Балакучий, звісно, як і більшість американців. обожній розповідати якісь нудні, нескінченні історії. І ця його огидна звичка – вимагати точних цифр. Яке населення Дартмута? У якому році збудовано морський коледж? І так без кінця. Вочевидь, думає, що його господар щось на кшталт ходячого бедекера. А от Єва, мила, жвава дитина, піджартовувати над нею одне задоволення. Голос у неї ніби вдеркача, але чудово знає, чого їй потрібно. Кмітлива юна леді. Молодий Левелін, Щось він підозріло стих, Схоже, посилено розмірковує. Бідний, скоріш за все. Звична справа з цими письменниками. Цілком можливо, що він не байдужий до Джанет Растінгтон. Що ж, хороший вибір. Вона приваблива і розумна до того ж, не виставляє свої твори на показ. Слухаєш, як говорить, ні за що не повіриш, що пише таку заумну літературу. Ну і, звісно, старий Лео. Оцей з роками не гудне і не молодіє». І в блаженному невіданні, що в цю саму мить його партнер думає про нього точно так само. Містер Пойнц виправив хибне уявлення містера Лезерна про те, що сардини родом з Корнуолу, а не Девону. І приготувався отримати повне задоволення від обіду. Містера Пойнц промовила Єва, коли перед кожним з'явилася димляча тарілка з макреллю і офіціанти залишили кімнату. «Так, юна леді? А той великий діамант у вас і зараз із собою? Ну той, що ви показували нам учора ввечері і казали, що ніколи з ним не розлучаєтеся». Містер Пойнц добродушно розсміявся. «Точно! Я називаю його своїм талісманом. Звісно, він зі мною. А мені здається, це страшенно небезпечно. Хтось може його вкрасти. Наприклад, у натовпі на ярмарку». «Навряд чи» заперечив містер Пойнтс. Я, знаєте, добре про це подбав. Але ж можуть, наполягала Єва. У нас от повно гангстерів. Напевно, ще й в Англії є. Ну, ранкової зорі їм не бачити як своїх вух, заявив містер Пойнтс. По-перше, вона у спеціальній внутрішній кишені. Старий Пойнтс своє діло знає. Ранкову зорю не зможе вкрасти ніхто. Єва розсміялася. Та невже? «А споримо, що я зможу?» «А споримо, що не зможете?» Підморгнув її містер Пойнтс. «Клянуся, що зможу. Я все продумала вчора ввечері, коли лягала спати. Після того, як ви за вечерю всім показували камінь, я вигадала надзвичайно хитрий план. Який же?» Єва схилила голову набік, і її світле волосся безладно розсипалося по плечах. «Ну, поки що не скажу. На що споримо, що мені це вдасться?» У голові містера Пойнца промайнули спогади його юності. «Півдюжини пар рукавичок», – запропонував він. «Рукавички», – презирливо протягнула Єва. «Та хто їх тепер носить?» «Ну, а шовкові панчохи?» «А що, сьогодні вранці саме порвалася моя найкраща пара». «Ну, от і чудово! Ставлю півдюжини найкращих шовкових панчих». «О!» – благоговіно видихнула Єва. «А що хочете ви?» «Ну, а мені потрібен новий кисет. Чудово. Оце угода. Хоча, звісно, кисета вам не бачите. Тепер слухайте, що ви маєте зробити. Потрібно пустити діамант по колу, як учора, щоб кожен міг його розглянути». До кімнати зайшли офіціанти, щоб змінити тарілки, і Єва замовкла. Містер Пойнтс зауважив. «Але запам'ятайте, юна леді». Щоб усе було чесно, я викличу поліцію і вас обшукають. Та заради бога. Але навіщо так серйозно? Леди Меровий або місіс Растінгтон обшукають мене найгірше, Тоді й вирішено, погодився містер Пойнтс. Ким ви, до речі, збираєтеся стати, юна леді? Чи не плануєте спеціалізуватися на крадіжці коштовностей? Ну, якщо це вигідно. Якщо вам вдасться трюк з ранковою зорею... Це цілком окупиться. Навіть розпиляний камінь коштуватиме понад 30 тисяч фунтів. Нічого собі, ахнула явно вражена Єва. А скільки це буде в доларах? Леді Меровей здивовано вигукнула. І ви носите при собі такий камінь? Із докором промовила вона. 30 тисяч фунтів. Її темні вії затремтіли. Великі гроші, м'яко зазначила місіс Растінгтон. «І потім чарівність самого каменя! Він прекрасний! Звичайний шматок вугілля!» – вставив Еван Левеллін. «Мені завжди здавалося, – зауважив сер Джордж, – що в крадіжці коштовностей найважче продати їх. Перекупник завжди забирає леву частку. участку. Так, про що це я?» «Ну, давайте!» – схвильовано перебила його Єва. «Давайте починати. Діставайте свій діамант і повторюйте все, що говорили про нього вчора ввечері». Прошу вибачення за своє чадо. Вона надто збуджена, — вставив містер Лезарн своїм низьким сумним голосом. Та годі тобі, тату, — нетерпляче вигукнула Єва. Ну, давайте ж, містер Пойнтс. Посміхаючись, той порився у внутрішній кишені і витяг щось назовні. На його долоні, поблискуючи в електричному світлі, лежав великий камінь, діамант. Потім містер Пойнт із певними труднощами, наскільки міг, відтворив свою вчорашню промову. «Не бажають леді та джентльмени поглянути ближче. Це надзвичайно гарний камінь. Я називаю його ранковою зорею, і він для мене щось на зразок талісмана. Завжди і всюди зі мною. Ось, милуйтеся!» Він простяг діамант Леді Меровий, яка взяла його, захоплено ахнула і передала містеру Лезерну, який натягнуто промовив. Досить милий, так, безперечно милий, і своєю чергою передав його Левелліну. На цьому етапі процедурі виникла невелика затримка з появою офіціантів. Коли вони вийшли, Еван, зауваживши дуже великий камінь, передав його Леоштейну який не став утруднювати себе коментарями і швидше віддав діамант Єві. «Який він прекрасний!» вигукнула вона високим театральним голосом, що тут же змінився переляканим зойком, коли діамант вислизнув у неї з руки. «Ой, я його впустила!» Вона відштовхнула стілець і пірнула під стіл. Сер Джордж, що сидів ліворуч від неї, теж нахилився. У загальному сум'ятті – Хтось зачепив келих на столі. Штейн, Левелін і місіс Растінгтон теж взяли участь у пошуках. Зрештою, до них приєдналася і леді Меровей. Містер Пойнтс залишався осторонь від метушні. Він незворушно сидів за столом з саркастичною посмішкою, потягуючи вино. «О, Боже!» – вигукнула Єва все тим же театральним тоном. «Який жах! Але куди ж він міг закотитися?» Його ніде немає. Один за одним учасники пошуків вибралися з-під столу. «Зник? Наче й не було, Пойнтс!» Широко усміхаючись, оголосив сер Джордж. «Непогано виконано!» – погодився містер Пойнтс, схвально киваючи. «З вас вийде чудова актриса, Єва!» «Питання лише в тому, чи сховали ви його в кімнаті, чи при собі?» Огляньте мене!» – драматичним тоном запропонувала Єва. Містер Пойнц обвів поглядом кімнату і, помітивши в кутку велику зелену ширму, кивнув у її бік і запитально подивився на Леді Меровей та місіс Растінгтон. «Якщо хтось із дам не проти допомогти...» «Звісно», – посміхаючись погодилася Леді Меровей. Обидві жінки підвелися. «Не хвилюйтеся, Містер Пойнц", пообіцяла Леді Меровей. «Зробимо все, як треба». Вони зникли за ширмою. У кімнаті ставало душно, і Еван Левелін розчинив вікно. Кинувши монетку рознощику газет, що проходив унизу, він спритно підхопив свіжий випуск. «Угорщина неспокійна», – повідомив він, розгорнувши газету. «Це місцева?» – поцікавився сер Джордж. «Е, «Подивіться, будь ласка. Мене цікавить один кінь, мав сьогодні бігти в Хелдоні. Зветься Шустрий Хлопець. Лео» зауважив містер Пойнц, «Замкни поки двері». «Ні до чого цим клятим офіціантам зновигати туди-сюди, поки ми не закінчили». «За шустрого хлопця коефіцієнт три до одного», – оголосив Еван. «Дурниця», – скривився сер Джордж. «Переважно новини про регату», – повідомив Еван, проглядаючи газету. «За ширми з'явилася жіноча частина товариства. Нічого немає, порожньо» оголосила Джанет Растінгтон. «Можете мені повірити, діаманта в неї немає», підтвердила леді Меровий. Містер Пойнт сподумав, що саме їй він цілком може повірити. Нотки розчарування в її голосі найкраще свідчили, що обшук був проведений сумлінно. «Слухай, Єво, а ти його випадково не проковтнула?» стривожився містер Лезерн. «Бо якщо так, то це, мабуть, шкідливо». Я б це помітив, тихо помітив Леоштейн. Я весь час за нею спостерігав. Вона нічого не клала в рот. Та я й не проковтнула б таку велику штуковину, заявила Єва, і в перші руки в боки переможно поглянула на містера Пойнца. Ну, що скажете? Стійте там і не рухайтеся, сказав містер Пойнц. Чоловіки звільнили стіл і перевернули його. Містер Пойнтс особисто оглянув його до останнього дюйма, після чого звернув увагу на стілець, за яким сиділа Єва, та на два сусідніх. Більш ретельно навряд чи можна було це зробити. Невдовзі до нього приєдналася решта чоловіків, а потім і жінки. Єва Лезерн стояла біля стіни поруч із ширмою і щиро веселилася. За п'ять хвилин містер Пойнтс із тихим стогоном піднявся на ноги і почав похмуро витирати штани. Невинна свіжість його костюма трохи постраждала. «Єво», – сказав він, – «знімаю капелюха». У сфері крадіжок